Obiteljsko Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo, emisiji posvećenoj mjestima i mještanima Vukovarsko-Sremskoj županiji po najprije više članim obiteljima koje odeljevaju iskušenjima ekonomske krize i svojim primjerom pokazuju kako se na Hrvatskom istoku od rada ipak može živjeti. U današnjoj emisiji posjetili smo selo Đuriće u općini Drenovci na domak županje te smo razgovarali sa obitelji Balog ocem Davorom suprugom Marijom i sinom Ivanom Dobar dan gospodine Balok. Dobar dan a, gospodine Balok, čujem da ste se bavili poljoprivredom a sada kako živite u Đurićima pa bavili smo se da, bavili smo se poljoprivredom, usto smo se bavili i sa stočarstvom, držali smo mliječne krave. To je bilo možda do neke 2000 i ajmo reći 12. godine. I evo stjecajem okolnosti, ta proizvodnja mlijeka je ona stvarno nije bila više rentabilna i tako da smo odustali od toga. I onda evo počeli smo se baviti sa ono ajmo reći klasičnom nekom poljoprivredom i tako evo i, i dan danas u, neko, u nekom malom ajmo reći malom obimu uh, od kojega baš i, i ne može živjeti naše kućanso da vam iskreno kažem evo, ali sad uh, ono sin evo, uh, studira voćašto i sad bi znači, uh, orijentirali bi se možda na nekakvu proizvodnju ajmo reći konkretno uh, lješnjaka krenuli bi u ekološku proizvodnju pa evo da pokušamo na takav način a koristite li neke stručne savjete na županijskoj razini, recimo privredno savjetodavnu službu? Da, da, pa koristi se, ali čujte, to je većino, znači ti savjeti budu malo nešto zimi, ali dosta je to rijetko kod nas, evo, ja ne znam, baš, nije to baš nešto zastupljeno kod nas na općini. A koristite li možda neke Europske fondove ili planirate li aplicirati? Da, znači gospodarstvo je na suprugi i aplicirali smo ovu mjeru jel, ono pomoć kako bi rekao, 15.000 eura malim poljoprivrednicima. evo sad još uvijek nemamo nikakav nikakve informacije da li, da li, imam, da li smo prošli ne to je znači bilo negdje ne znam, u travnju mjesecu ja mislim da je to podnes, podnesa za, za to, ali nemamo još nikakve informacije, evo. Znači, podnele za to. Kada sam upitala gospođu Balog kako živi u Čurićima, zbog navale emocija nije mogla niti odgovoriti. Isgleda da su svi zaboravili da u njihovom selu još od 2014. kada se dogodila katastrofalna poplava zbog puknuća brane u rajevom selu, nemaju pitku vodu. Pa kako na vodu imate? Pa eto, nosimo ili susjednog sela, neko čak ode, recimo Brčko tu je blizu, pa, odeš, pa neko odavde toči neko susjednog sela. Ova gradska nije zapit. Susjedna sela ima i regionalni mine, ovo biti. Eto, niti to komu mi da će to se. A gdje onda kupujete namjetnici? Pa u susjednim selima, ako kako ko se stavlja. Znači, nemate trgovinu? Nemate, je već pogodano. Što da kaže? nema pošt, nemam štrgovina, nemaš, Nema ništa, Eto malo. svećenika? A nema, ni sveće, nikad, nikad, nikad ništa. Nemate ni crkvu? Imamo. Ima je, crkva dođe iz, ne pripada, mislim mislim kao filijala, dođe iz susjednog sela što drže, pa et malo, organiziraju misle, ne da imaju to. A kako onda vidite budućnost ovog sela? Nikako. Za mlađe nema tu budućnosti, za mlade. Jedina, eto, možda njih par koji imaju na nečem osta, neko gospod ne znam znači, ali tko nema, očet će sad je protekle godine desetara djeca završlo srednju školu i malta ne su već otišli iz sela. E. Znači, ovaj, ono, ajmo reći, put Zagreba, neko put Njemačke, Osijeka, uglavnom, ono, djeca se snalaze, jer ovdje stvarno nema budućnosti mislim recimo selo raspolaže ajmo reći sam možda neki tisuću hektara poljoprijednog obradivog zemljišta i to evo, radi dva, tri čovjeka i to je to u biti, znate jel? evo, znate i sami da sad ono, ne može više biti na 10-15 hektara jedno obitelj nema šanse da može živjeti ovdje i da može ostati ali ovdje su recimo takvi ljudi da nemaju nekakvu tradiciju se baviti ni sa voćarstvom ni sa povrtlaštvom Uh, jedna, I još jedna problem, jedna stvar mislim, koja je jako bitna što smo mi ajmo reći daleko od tržišta. Mi danas recimo mi možemo proizvesti i ne znam, i tu lubenicu i tu rajčicu i ne znam bilo šta, ali kome je plasirati. Mi dok odnesemo u Zagreb ili negdje gdje je tržište, to, to, to je propast. Tu imam a, jedne prijatelje iz susjednog sela koji su se opočeli počeli baviti sa povrtlaštvom, recimo protekle godine, ajmo prije dvije godine, reći sad su proizvoli, ne znam, o, oko dvije tone kupusa. I nemaju da kome prodati ovdje i čak su a, otkupna stanica u Virovitici i kad su oni odvezli taj kupus i kad su im ljudi rekli pa kaže, pa jeste vi imali to računa dovest, taj u vjeroviticu, po pa ne znam, pa cijenije od 50 zlipa kilograma. Mislim, onda, ono, šta da vam kažem, to je stvarno, ono, jako, jako specifično. Uh, općina se ne trudi. Majmo reći, lokalna samouprava se ne trudi godinama. Nakav. Da poboljša titaciju. A svi sami poljoprivrednici, el se možete udružiti u neke udruge, pa onda se pomoć tako da zajedno plasirate svoje proizvode. Ja mislim da je to možda pokušano davnih dana, da to nikad nije zaživlo, niti se zaživlo. Ono Šta mislim, je razlog? Ne znam, takav je mentalitet ljudi da to. No, ima da zajednički stroj, a ne nešto drugo. Da, to je se prije ne. kupovalo strojevi no, zajednički, zajednički pa se to troje, tri, sve onda. Precivo, ili kupe stroje da koristiš i to ne mogu. I sve je to propalo. Ne ide. Evo, ne, ide to, rost, ne, ne, ne ide to. Ne ide ništa. Ovdje je stvar. Ne znam, ljudi su nekako zavedni jedni prema drugom i jako je teško. Mislim, tu tešku aminaciju nekog čovjeka da možete s ajmo nešto raditi. Mislim, svako ima nekog, ali jako je to, ja to malo. Tako nikako ima I imaju male merovine i to je katastrofa. Isto ljudi nemaju čas živjeti. Najviše je takvih. 21 kuća, ja sam yes. negdje tije brala, 21 kuća pa jedna osoba, a 18 kuća po dvori. I onda možda po troje da ima četiri pet kuća i možda 5 15 malo više to je to. Pa vi ovdje nemate u selu recimo možda dvije obitelji koji se bave koji isključivo žive od poljoprivrede. Pa Nao. dobro čime se ljudi bave reci pa gospodже. vi radite u školi. Da, ja na četiri sata da radimo u školi e, i to sad to. Je on, nema ni generacija tako da ta škola Aj znam, evo, Koliko učenika ima u školu? Može 14 učenika sljedeći. Znači, za upis tri učenika u prvi razred i narednih generacija nemaš. Eto, to razred. su sad zadnje generacije, generacije za koje razi. se upisuju u školu. To je škola do četvrtog razreda, područna škola. Eto. da. Znači, to su sad zadnje generacije koje se upisuju i to je to. Znači, za 4-5 godina, u biti tu više škola neće biti. Ili nema više godina. Sve mlade obitelji su se rasele, bio sam, rekao vam, put Zagreba, Županje, Vinkovaca, i Kanjino, Njemačke, je uglavnom, sve se to raselelo. Nema... Kogodi, ako od mlađe, nikdo niko više ne ostaje, znači u zadnjih deset godina niko ostalo sr. Ali čujem da imate sina koji se želi baviti vočarstvom, znači želi saditi vočnjak, ne, ne razmišlja o odlasku u neke veće mjesta. Da, da, za sada on ne razmišlja, oni, on to voli, ajmo reći. Gdje studira? U, u, u slavnostoj poželjki. Znači smjer vočarstva, da, be, be, vinogradarstva, vinastvo. Da, vočarstvo, vinastva. vinarstvo, vinogradarstvo, je taj, taj smjer studira, znači prva godina je, sad je naše prvu godinu i, i on planira znači kre, krelim sa o malim na sadom od 6.000, ajmo reći, kvadratnih e, metara, e, sa lješnjakom, evo, znači to bi krenio sa ekološkom proizvodnjom. pa evo sad ćemo vidjeti dalje. Znači imamo dogovoreno i sadnice i sve, pa to bi trebalo biti sad to. Sad pa recimo da je to neki svjetljivomenat u svem tome. Pa ajmo <laughs> reći, ajmo reći ako liko... Imali i drugih ljudi koji su zainteresirani za sadnju lješnjaka u ovom kraju? Pa ja sad, na mislimo kažem, ne znam u našem selu, ali evo, sad recimo, Drenovci tu imaju susjedno selo Soljan i oni već imaju, imaju ti mladi drške koji su već to zasadili. Te imaju u, u susjednim Drenovcima dosta ovog uh, nasada višnje. Evo, to je isto preko, ne znam, nekakve firme iz Italije, tako da su ljudi krenuli u to dosta. I tako evo, možda, možda već i na, ti mladi koji žele ostati, možda vide neku, nekakvu stvarno budućnost u tome. Ali sad čista poljoprivreda baš više... Imate li možda neku prerađivačku ovaj, jedinicu, neko ko bi prerađivao to u gotove proizvode? Ovdje nemamo sad ništa. Gdje onda možete plasirati pa čujte, te proizvode? čujte, još nismo baš nešta ono, previše razmišljali. Uglavnom, ono, na tržište potražnja, recimo toga lješnjaka, evo, ajmo, recimo ono, primjer, ne mora znači da, da ćemo mi tu plasirati, ali, evo, ovaj, kud naš, naše županije, trgovina Boso, oni su otkupljivali sav urod lješnjaka, recimo, koji je bio prošlo godine. Ali, otkupljuje ga i kraš i, i kanditi i svi ga otkupljuju, mislim, on je stvarno tražen, evo. Barem za sada, a kako će to biti u narednih godina, to stvarno, evo, ne znamo. Uglavnom, tražen je, ali, evo, to je to. A, imate li neke hobije, možda? Hobi je ja, bitan <laughs> je hobi je vatrogasci, dobro je vatrogasno društvo, evo koje je malo to ne jedino ostalo so, ovdje obstalo u selu. Okolo, evo recimo imamo 20 članova sa djecom, evo i tu se borimo da opstanemo i jedino nam je to hobi, mislim. Ono. Jeste vi predsjednik. Uh, da, ja sam vaša. predsjednik od 95. godine. Od 1995. godine evo, imali smo tu eto, poplavu koja niz, nas nije baš onajmo reći tak strašno pogodila kao ova susjedna sela. A eto, država izašla u susred, obnovila nam je tu zgradu, našu vatragaslov doma i tako da smo donirali nekakvu opremu. Smo bili jako loši, s sad ipak imamo po prilici evo, i tako da Na, nastavimo barem to održati u selu jer vidimo da je i kud je bio nekad u selu. Sad je to isto dosta zamarlo. Nogometni klub je bio i to je ugašeno. Ono, e, ima lovačka udruga u selu. Mislim da nema još jedno pet planova. I to je uglavnom ono, ajmo reći, jako loše. Jako da. loše. Evo. Kako vi živite, vaš obitelj? Prijuštite li si možda neke večernje izlaske ili idete li? Gdje idete kada hoćete otići malo vani? Ve, večernje izlaske priuštimo jedino ako odemo možda 5 dana i se dana na, na more, onda nam je to večernji uzak. Drugačije ne, mislim ono, stvarno je, evo, tako je. Gdje idete na more? Pa evo, odemo na, na naš Jadran, evo, većinom tamo u Dalmaciju, I to je to. Uh -huh. Jer tu nam je najbliže, ajmo, reći idemo preko Bosne i to nam je nekako, da najbliže i najefti nije, naše su nam baš hrvatske autoceste, baš su nam... Ja ako pristupaš, ne moram tako reći, ono, skupe su nam, previše su nam skupe. Znači to vidite kao problem? Kako da ne, pa uzmite, mi smo recimo vezani, ajmo reći najviše to za Zagreb, sve. i dosta i djece ide i tamo u škole i sve. Pa uzmite sada da vi morate otići u Zagreb, pa samo je se starena u jednom pravcu oko 130 kuna. Mislim, to je stvarno ono katastrofale, ono, i, i bolje bolnice i sve vam je u Zagrebu, ono, što god čovjek mora, većinoma vam je to tam. To je nama dašte, nego kakav problem, nažalost, veliki problem. Mislim, ja znam, ovaj, malo sam bio, ajtajma reći, tu u politici sve to dok nisam obolio dok nisam... Ovaj, uvijek se bilo govorilo da se barem mogući toj tim slavoncima, kompletnoj slavini, da se daju nekakve povlastice, makar na autocesti, ali to nikad nije zaživjelo. I mislim, stvarno je, ja vjerujem da je većinom, sigurno i prevoznicima i, i običnim ljudima, građanima, da je to stvarno veliki izdatak autocesta. To je stvarno, o, ajmo reći. Imali li u selu možda nekih obrtnika ili poduzetnika malo većih? Pa ima, evo ta firma Seges koja se znači bavi, izključivo sa poljoprivredom, evo većinom orijentirana je na proizvodnju evo, soje, evo jedino je ona, znači taj vlasnik te firme iz našeg sela, evo tu je rodom, on, ima, on je, znači poljoprivredni fakultet, ima i osnao je tu firmu. Sada ne bi znao reći točno koje godine, ali možda tam negdje dvije pete, desete, tu, recimo, tako, ajmo, da je osnova, da evo, sad su tu napravili su skladišne te prostore, silose u selu i mi smo svi orijentirani, recimo, za sada većina ljudi koji se bavi s poljoprivredom, najviše sad je proizvodnja sojeh, znači, koja je, koja nije GMO, znači, proizvod to je Dunav soja, evo, za sad to sve ide nekako, još uvijek, Ajmo reći, ima, ima neku... Zapošljava ali on ljudi... Da, da, recimo ima tu... Koliko ih ima? Pa evo, tu iz sela ima, a, njih dvojica rade, iz dva i susjednog sela ovdje. A sad po ovim drugim a, trgovinama što ima po drugim selima, to vam sad baš ne znam. Evo. Ali ja, tu ima njih četiri ili pet na silocima da rade. Da rade. Evo, uglavnom tako. Evo, jedini on što tu zapošljava u selu i to vam je to, niko više. A misli li neko otvoriti trgovinu, pošto čujem da nemate nijednu? Pa, mislim da ne. Mislim da ne, o, ovaj... Mislim... Koliko ljudi živi u Čurićima? Pa, ima oko dvjestotinjak ljudi. Znači, ne isplati se za... Očito, nikome se ne isplati. Mislim da mi kažem, ja baš u to ne vjerujem, ali evo. Neće mislite da, da bi moglo biti? Ja nešto... mislim da bi, pa evo mislim ja znam da naše kućanstvo, mislim ono, svaki mjesec minimalno 1000 kuna potrašaš u, u trgovini i sad uzmite da, da, da, da, da to nije isplatio, da to nije rentabilno, ja stvarno ne mogu to nikako razumjeti. Ali evo, šta je se tu dogodilo stvarno ne znam, jeste da je jedan veliki problem što ljudi idu za, jefti, za jeftinijom robom u susjednu Bosnu i Hercegovini ili ona je udaljena? tu deseta ide se u to Brčko i ljudi idu masovno kupovati sve. Ja to vjerujem da je to jedan, jedan od razloga, ali evo, a da li je baš to tak? Stvarno ne znam, evo. Idete li bitom? Mi, mi jako rijetko. Mi ne kupujemo tam nikakvu robu. Recimo, možda nekad malo odjeći, to je to. Možda, evo, nekakav alat slučajno, ali jako rijetko. Možda, ono, pet puta tijekom godine stvarno, evo, ali evo, neki ljudi idu i za gorivom i gorivo kupuju i tamo, mislim, ono, jeftinije jeste. A šta je sa pitkom vodom? Pa čujte, mi smo imali tu arteške te bunare u selu, mi smo se do poplave, eto, to smo svi koristili, pili smo i čak i, recimo, susjedni drenovci su dolazili kod nas po tu vodu i odjednom je to, izo te poplave su rekli da to više nije, da to je, nije kvalitetno za piće, a ova naša gradska voda je isto dosta bila, ono, ajmo reći dobro, do poplave. Poslije poplave je, ajmo, katastrofa. Uzmite vi stavite nju u čašu, ono povremeno, ona se bijeli kao mlijeko. I suširate se, svrbi vas cijelo tijelo. Mislim, i da vam neko kaže, ona jeste kao zdravstveno ispravno barem oni to tak tvrde. A stvarno ja je ne, ne mogu pitati, mislim, ne ja, većina već sela i onda... A odakle, dobijate vodu? A tu ima Arteški bunar između Đurića i Račinovaca. Tu ima Arteški bunar koji je kopan, pa negdje, ono, krajem 90. godina... I to je se napajalo, znači, selođorići i Račinovci. I evo, to je sad to, ali ja mislim da je to jedan veliki problem, da nitko nije, ne želi ni uspostaviti njeva arteške bunare kod nas u selu, ne, koje vjerujem da je to voda ispravna. Ali to je recimo voda sama išla iz izvora sa stotine metara dubine i ja vjerujem da kao bi se to obnovilo da bi to funkcioniralo opet. Da bi ljudi, a ovako idu sad po susjednim selima, ono, donose iz te gradske vode, iz tog regionalnog vodovoda. Neko iz Gunje, neko iz Drenovaca, neko ide na ta arteški bunar u Račinovce. I tako se ljudi snalaze. Evo, to je tako. A možda je to nešto na čemu morate raditi? Pa na mi lokalnom to... nivou? Da, pa mi to radimo, ono, ono, ajmo reći, uh, dobro, gledajte. Niko nema sad tu neki interes, uh, svako se nekoga boji, da sad napravi nekakvu peticiju da krene po selu pa da se to ide na neke veće razine svi se to boje, ali svi su se, ajmo, reći na neki način, da vam iskreno kažem, koristili i onda je, sad ja ne želim da se mene proziva, meni je dobro i onda ovaj, tako da neće se tu niko, niko se neće tu buniti, svi to šute, ali kolika, koliko ima informaciju, recimo da je taj, da je mreža što je trebalo se uspostaviti taj regionalni vodovod na da bi to koštalo oko 10 milijuna kuna, a da to nije rentabilno nije interesa jer tu je jako mali broj stanovnika recimo Đurić Račinovci, to su dva sela koje bi snabdjevalo taj vodovod, znači tu nema možda ajmo reći 700, 800 do 1000 ljudi maksimalno i znači da to njima nije rentabilno da to neće nikad nikog uloštaj novac po saznanju evo to vam je to, ali sad ako je neko možda danas sutra u interesu da tu netko ostane ili da tu još se neko doseli možda će se ovo riješiti, ali Čujte, ja mislim da ne. Da budemo realni, naša lokalna zajednica ne mi nikog da, da, da, da pljujem i da, da dokle god evo, vidlo je se to mislim, mi smo bili jako loša sela, stara sela, malta ne srušena, do te poplave sad je se to izgradilo, Đurići ne, ali recimo je u Račnovci to je se obnovilo selo, u potpunosti novo selo. Ceste nismo imali, ceste su nam izgrađene mi smo, mi smo malta ne vozili aute po, po rupama i po zakrpama, ali sve se izgradilo iza poplave, ali uh, uh, želim vam reći da naša lokalna zajednica, da li je stvarno nema sredstava ali to nije bio interes, da su imali nekakve druge prioritete, ali što se tiče toga nije radito na tome ništa. Recimo ovdje nama ono napravljen pa, plinska mreža kroz selo i, i, i recimo telefon, šta ja znam, ali Evo, plin, Maltene, ne koristi pet kuća u selu. Ne mogu ljudi to ni financijski, ni platiti. Znači, griju se na drva. Znači, drva, ono, klasično, još uvijek, evo, to, je kod nas, tako, nažalost. <laughs> da. Nema ni da. Na Nemamo, nemamo nema. ni kanalizaciju, mislim, znate, znači, što že to, nema. To opustane, nikakve linije, ne mogu povezati sve vi ništa. A, pa kako djeca idu u školu? Jedino kada oni idu u školu, malo se te linije u... da, idu prema županji i vinkovcima, ali... vinkovcima, znači kad oni idu u školu, i to se raču, misli, vremenski, jel, po njihovom dolasku odlasku, tak su i te linije uključene autobusne, inače kad oni ne idu ne. Pomaže li općina u financiranju u prevoza za učenike? A, država je subvencionirala sad ovaj naš ne ide recimo a, dok je bila... A, Srednja škola država je subvencionirala, je išao u županju, oni su subvencionirali, ne znam koliko je to bilo, 70-80%, ne znam, desetak posto je možda općina i ono je bilo ostatak na roditeljima, to je bilo u redu, nije bio veliki iznos. Mhm. Ali evo, dalje, dalje snalazite se, evo, recimo sad student, općina naša ne subvencionira ni jednog studenta, niti jednog. Nemaju nemaju nikakvu stipendiju, nema ni, ni 200 kuna za studenta i jednoga i to godinama već. su znači, stvarno žalosno. Znači ne trebaju, ne njima, mladilje. njima, ne je, recimo odete susjedna, susjedne općine financiraju kako je recimo grad županja uh, ono ovisi ocjeni, o, o uh, kako bi rekao o Ajmo reći, kakve ocjene ima student, kakav ima vodovni uspjeh, ali ajmo reći, stipendije su od 600 do 1000 kuna za svakog studenta. Ali evo, imamo studenta i nemamo ni, ni lipe jedne od općine za studenta. Evo, to vam je to. Čujem da se vaš sin bavi nogometom. Pa evo, da, to, to, mu, to mu je hobi. Pa to mu je hobi, evo, tu igra za, u susjednom selu, znači za slogu Račinovce. Ono, koliko može, znate, sad je to obaveze studiranje, onda ba, to, onda nedjeljom uvijek se vraća nazad, baš kad su utakmice, i ako se neka zadesi subotom da utakmica igra, voli, a i tamo se bavi sa, isto sa nogometonove učilištu znači, u Božeg. Znači živi ovaj, u studentskom domu? Ne, ne, ne, <laughs> plaćamo mu stan. <laughs> u stan znači... <laughs> Nažalost u Božeg nema studentskog doma, znači... evo, plaćamo mu stan. Ajmo reći, grad Požega daje subvenciju za stan, recimo učenicima koji su 30 km udaljeniji od Požege, dobija 200 kuna studenci za sastav. A koliko vi financirate Pa dajemo to... 700 kuna, znači za sobu plus režije, evo. Čitova košt. Pa što? Te... Pa to to je to je jedan. Čujte, to je jedan veliki trošak, evo, mislim. Ovaj kad se to kao bi to sad ono, ajmo reći jednaka akademska godina, nas košta sa putovanjima i Znači sa prehranom treba hranice oblačiti i stanarina, pa oko trideset tisuća kuna. Koliko smo mi sa to? <laughs> da. Pa evo i sad to, evo, to mi je to. Nažalost, ja kažem, živiš u takvoj sredini baš, baš da nemaš ono nikakve privilegije. Nama je u boj, u bolnica udaljena 60 km. Mi nismo imali hitnu do prije, tu dvije, tri godine, imali smo hitnu 40 km udaljenu od nas. A imate li doktora dolazi ili ambulantu? Doktor dolazi, da, imamo ambulantu, znači... O, a, poštanski ured imate? A, ambula, doktor nam dolazi jedan puta tjedno uh -huh. sam utorkom, ali za ove dane, znači, radi u računovcima. Svaki dan od znači ponijednika do petka. Kod nas dolazi jedan put tjedno, imamo ambulantu, a... Poštanski ured, zatvoren e, mislim da je to tako prije jednog pet godina, nemao više ni poštanski ured. Sve idemo u susjedno selo Drenovce, evo, što je izuproga rekla, nismo ni povezani autobusnom linijom sa Drenovcima. Znači ako nemate automobil onda... Da, da, da. Jer u Drenovcima znači imamo da, i poštu, da, da. i banku, i ljekarnu, i evo hitnu i... Znači sve imamo u Drenovcima, inu u Drenovcima imamo sve u Drenovcima, ali evo ovdje znači ako nemamo auto osu, ili ne znam bicikli. <laughs> pa da evo to. Imali puno starih ljudi? Da pa većina vam je tu staro, staro domaćinstvo. Evo, evo, Imate li vi stare su... roditelje? Pa evo, da, da, imam dv dva rodice, i druga, jedno da. i drugo. Da, pa evo, sedam otace, sve... sedam deset, a tu je i mama. I onda, evo, nas to najviše tume i zadržava, evo, malo se brinemo i o njima. Još uvijek su onajmo možemo reći, u pokretu i dobro su, ali evo, koji treba negdje odvesti to sve. Tu smo, ali vjerujem da nije možda toga, ne bi se baš tu puno ni razmišljao da, da i ostanemo, ali evo, ne znam. To je, da... Tako. Sve to, evo, kažem. Ja sam se tu rodio i mislim stvarno volim, ali evo, ogorčan sam u zadnje vrijeme, sam stvarno ogorčan. Mislim... Mali nekih udruga koje ovaj, imaju svoje, osim DVD-a, je ne, ne. Žene je su organizirane? Ništa kulturno društvo bilo jeste, ja mislim da više nisu evo, to je to Nijaktivno, jeli nisu se pojavili pobjene, no, ali... zadnje dvije, tri godine ni na Vinkovačkim da, jesenima nije. nisu se pojavili ni na ceoferiji i evo, mislim da to više isto nije, nije, nije u funkciji to je nažalost pa evo, ja vam se zahvaljujem na razgovor za emisiju obiteljskog gnjezdo internet radija Srem Slušateljima se zahvaljujem na pozornosti. Ovo emisiju je pripremila Ljeljana Kiš i tehnički uredio Robert Pavelić. Hvala. E, hvala i vama. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.